Wir lösen sie, glaubt mir, nur. Der Herbst hielt Einzug in Kirren. Die ersten Blätter fielen und morgens und abends zog immer häufiger Nebel auf. Die fünf Freunde hatten in den letzten schönen Tagen der Ferien noch eine kleine Segeltour unternommen, Und dabei festgestellt, dass irgendwo ein Leck im Boot sein musste. Nun saßen die Kinder zusammen in der Küche des Felsenhauses und hielten Rat mit Tante Fanny. Ich mir noch mal ein ja, ein. Ihr seht da. ja nicht sehr glücklich aus, Kinder. Die Segeltour war wohl nicht so doll, oder? Na, eigentlich war es ganz schön. Es war nur lässig, dass wir ständig Wasser ausschöpfen mussten. Mhm. Heißt das etwa, das Boot ist undicht? Mhm. Tja. Also, dann lasse ich euch auf gar keinen Fall wieder damit losfahren. Ach, was? Das Boot muss nur mal ordentlich kalfatert werden. Kalif, Kalif, was? Kalfatert. Das heißt abgedichtet. Na, ihr solltet das Boot auf jeden Fall mal gründlich überholen lassen. Mhm. Können wir das von Als Vater erledigen lassen, der alle anderen Boote im Hafen überholt? Alf und sein Vater sind nicht da. Sie sind zu einer Beerdigung ja, gefahren. Das stimmt. Mhm. Aber wie wär's mit Mr. Sullivan, dem Bootsbauer? Mhm. Na dann, viel Glück. Was soll das denn heißen? Ja, das heißt, dass Mr. Sullivan erstens im Herbst immer mehr Boote zur Reparatur Ach. bekommt, als er bearbeiten kann. Ja, die Leute melden sich immer schon Wochen vorher an. Ja, und zweitens ist es nicht ganz billig, ein Boot bei Sullivans Bootschuppen überholen zu lassen. <lacht> ich glaube kaum, dass euer Taschengeld dafür reicht. Oh, daran das hatte ich gar nicht gedacht. Vielleicht können wir das Abdichten selbst machen. Nein, das muss ein Fachmann machen, Julian. Außerdem ist es mit dem Überholen ja nicht ja, getan. Scheiße. In diesem Jahr ja. sollte das Boot einen ordentlichen Platz zum Überwintern bekommen. Oh. Oh. Wieso? Im letzten Winter hat es doch auch einfach im Hafen auf dem Trockenen gelegen. Ja, und das ist dem Boot anscheinend nicht gut bekommen. Jedenfalls hat es jetzt ein Loch. Mhm. Ihr solltet am besten mal die Räder nehmen und die Küste abfahren. Was? Bestimmt gibt es noch mehr Bootshäuser in der Gegend. Ja, vielleicht findet ihr irgendwo eine günstige Möglichkeit, das Boot überholen zu lassen und unterzubringen. Ach, schon wieder eine Radtour. Wir wollten morgen zum Reiten mit Shirley fahren. Mhm. Shirley? Das Mädchen vom Ponyhof? Ja, Mutter, sie hat uns eingeladen, ein bisschen mit ihren Ponys auszureiten. Ihr Mädchen und eure Ponys. Ich weiß gar nicht, was in den Viechern so toll sein soll. Dich ansonsten. zwingt ja <lacht> niemand zum Reiten. Ja, ja. Und was heißt da ihr Mädchen? Ja, schon gut, schon gut. Wir können auch sagen, ihr Pferdenarren. Ach komm, streitet euch nicht, Kinder. Wo ist denn das Problem? Ja. Ihr könnt euch die Küste ebenso gut auf Ponys? Wie auf Fahrrädern ansehen. Gute ja. Idee. Was meinst ja. du, George? Ja, klasse. Also, ich nehme das Fahrer. Das tut wenigstens das, was ich von ihm will. <lacht> Stimmt. Ja. Außerdem tut einem hinterher der Allerwerteste nicht so weh. Dann ist es also beschlossene Sache. Em, Charlie und ich nehmen die Ponys. Und ihr Jungs, die Fahrräder. Ja, Ja, wie wär's, wenn wir uns aufteilen? Ihr reitet die Küste nach Westen ab, wir fahren nach Osten. Abgemacht. Wir werden ja sehen, wer als Erster ein Bootshaus findet. <lacht> oh ja. Mhm. Das klingt ja wie ein Wettbewerb. Jungs gegen Mädchen ja. oder Ponys gegen Fahrräder? Be Beides. Beides. Beides. Ja. Ja. Am nächsten Tag schwangen sich Dick und Julian auf ihre Räder. Anne und George dagegen fuhren zum nahegelegenen Ponyhof der Familie Holmes und trafen sich mit ihrer Freundin Shirley. Die war begeistert von der Aussicht, einen langen Ausflug an der Küste entlang zu machen. Ruhig bleiben. Schön. Also ihr trat sozusagen einen kleinen Wettkampf aus, ja? Mmh. Sowas ähnliches. Eigentlich ist es nur ein Spaß. Mal sehen, wer erfolgreicher ist. <lacht> Und habt ihr wenigstens mit den Jungs gewettet? <lacht> gewettet? Wozu denn das? Ach, nur so. Hier? Du weißt schon, wer kein Bootshaus findet, muss eine Woche kochen oder so. <lacht> Mensch, daran hätten wir denken sollen, George. Ich hätte zu gern gesehen, was die Jungs uns eine Woche lang vorsetzen. Dass du vergisst bloß, dass wir das Zeug da noch essen müssen. Ike, du hast recht. Es ist besser, dass wir nicht gewettet haben. Können die Jungs etwa nicht kochen? Das ist die Untertreibung des Jahres. Die Jungs schaffen es sogar, Wasser am Rennen zu lassen. <lacht> ja... So, die Ponys sind fertig. George, du nimmst am besten Furio. Und für Anne habe ich Tinkerbell gesattelt. Die ist ganz sanft und gutmütig. Na dann lass uns mal losziehen. Fröhlich ritten die drei Mädchen los. Eine Stunde später waren sie schon weit den Küstenpfad entlang vorangekommen. ausreiten. Ja, allerdings, man kann meilenweit sehen. Es sind ziemlich viele Boote draußen. Man müsste beobachten, wo die alle hinfahren. Mal sehen, ob eins seinen Tierplatz ja. in der Nähe hat. Aber das kann Stunden dauern. Stimmt. Und wir wollen ja hier schließlich keine Wurzeln schlagen. Hm. Also gut, dann sollten wir dem Küstenfahrt hier einfach weiter folgen und sehen, ob wir auf einen Boot stoßen. Seht mal, da unten... Das ist ja komisch. Was meinst du, Shirley? Na, da hinten. Die Küste scheint einen Knick zu machen, der im Nebel verschwindet. Ups, du hast recht. Das ist ja seltsam. Das muss die Nebelbucht sein. Die Nebelbucht? Ja. Wir haben neulich was darüber gelesen. Erinnerst du dich, Anne? Ja, in dem Buch stand, dass die Bucht meistens im Nebel liegt, auch wenn sonst nirgends Nebel herrscht. Und dass da früher Piraten gehaust haben. Das ist ein Wetterphänomen, das keiner so richtig erklären kann. Jedenfalls sind Schiffe oft an der Bucht vorbeigefahren, ohne sie zu bemerken. Ach, na, das klingt ja spannend. Wie wär's, wenn wir der Nebelbucht mal einen Besuch abstatten? Und wenn es dort immer noch Piraten gibt? Sei nicht albern, Anne. Komm schon, Anne, wir sind doch zu dritt. Zu <laughs> viel, <Sophia>, Shirley. Los geht's. Komm, Tinkerbell. Als die Mädchen vom hohen Kliff hinunterkamen, stießen sie auf einen Weg, der geradewegs auf den Strand zulief. Den konnte man allerdings nur ahnen, denn ein feiner Nebel lag wie Sprühregen in der Luft. Die Sicht war sehr begrenzt. Aber im diesigen Licht zeichnete sich der schwache Umriss eines Gebäudes ab. Lasst uns absitzen! Wie ist es unheimlich hier? Findet ihr nicht? Stimmt, das liegt sich am Nebel. Ja, der schluckt alle Geräusche. Deswegen herrscht hier diese unnatürliche Stimme. Wenn uns hier jetzt irgendwas passiert, dann hört uns kein Mensch schreien. Hä, äh, du Angstdase, Was soll uns denn schon passieren? Psst. Hört ihr das? Da, da da kommt doch jemand. Hey, lange nicht gesehen. Uns hättet ihr wohl nicht hier erwartet, was? Oh Ihr Idioten, ihr habt uns zu Tode erschreckt. Okay, nun mach mal halblang, an. Sie hat recht, Dick. Müsst ihr euch so anschleichen? Die Ponys wären uns beinahe durchgegangen. Von okay. oh, euren Nerven ganz zu schweigen. Hi, Shirley. Hi. Hallo, Jungs. Kein Wunder, dass wir erschrocken waren, oder? Dieser Nebel ist echt unheimlich. Hm? Was macht ihr überhaupt hier? Ja. Ihr wolltet doch nach Osten fahren. Pastor Fletcher hat uns auf die Idee gebracht. Ja, wir haben ihn zufällig getroffen. Und da hat er gesagt, in der Nebelbucht gibt es ein Bootshaus. Ja, das muss wohl das Gebäude da drüben sein. Warum sehen wir uns das nicht mal an? Gute Idee. Vielleicht ist ja jemand da, mit dem wir über das Boot reden können. Mhm. Ja, mhm. Zögernd näherten sich die Kinder dem Gebäude. Als sie davor standen, sahen sie, dass es in der Tat ein großes Bootshaus war. Durch das offene Tor konnten sie in die riesige Halle sehen, in der sechs Segelboote lagen. Eines der Boote wurde offenbar gerade überholt denn überall um das Boot herum lag Werkzeug und standen Farbeimer. Hui, seht mal, das sind aber schöne Segelboote, die hier liegen. Mhm. Wow. Also das Teil, an dem gerade gearbeitet wird, scheint eine Rennjacht zu sein. Mhm. Tja, sieht so aus. Der schlanke Bau ist echt spitze. Und diese Farbe. Ja. Habt ihr schon mal ein Segelboot gesehen, das so knallrot angestrichen ist? Das mhm. sieht aus wie ein Feuerschiff. Mhm. Vielleicht wird es deshalb umgestrichen. Mhm. Bestimmt mag der Besitzer diese knallrote Farbe nicht mehr leiden. Kann schon sein. Und seht euch mal die anderen Yachten an. Mhm. Die sehen alle teuer aus. Oh Mann, die haben hier ganz schön wohlhabende Kundschaft. Mhm dann werden wir es uns sicher nicht leisten können unser Boot hier unterzubringen. Ich glaube, die werden uns hier gar nicht haben wollen. <lacht> unser kleiner alter Kahn zwischen diesen Prachtpötten. <lacht> könnt ihr euch das vorstellen? Jetzt seid doch nicht so miese Petrich. Ihr könnt doch wenigstens mal fragen, wo wir jetzt schon hier sind. Wen denn fragen? Ist doch kein Mensch hier. Na, weit können die ja nicht sein. Steht ja alles weit offen. Hey Leute, guck ja? mal. Da vorne führt eine Wendeltreppe nach oben. Lasst uns nachsehen, wo die hinführt. Da oben scheint eine Art Wohnungstür zu sein. Lasst uns mal raufgehen und klopfen. Hallo, ist da jemand? Hallo, wir möchten etwas fragen. Die Tür ist offen. Was machen wir jetzt? Einfach reingehen? Klar, warum nicht, wenn die Tür offen steht? Naja. Das oh. Wow. Das ist die hübscheste Wohnung, die ich je gesehen habe. Äh, nicht übel. Oh, diese Einrichtung. Ach. Vom feinsten. Und die Bilder in den Wänden sehen auch nicht aus wie die Kunstdrucke bei uns zu Hause. Hört mal, Freunde. Wir sollten wieder gehen. Mhm. Die Besitzer können ja nicht weit weg sein. Ja, stimmt. stimmt. Das Radio ist ja noch an. Wenn die Leute zurückkommen und uns hier finden, dann denken sie wahrscheinlich, wir wollten hier was klauen. Würde sich ja auch lohnen. <lacht> Sch ich glaube, da kommt jemand. Oh, schnell raus hier. <lacht> Zur Zeit. Maximal zwei. Das ist jetzt das vierte Boot im Schuppen. Du wirst hm. allmählich gierig und unvorsichtig. Nee, jetzt sei doch nicht so zickig, Linda. Wir könnten damit viel mehr verdienen. Ach, deine Raffgier bringt uns noch in Teufelsküche. Okay, okay. Sobald wir den roten Sauser verkauft haben, sind es ja nur noch drei. Ich fahre jetzt mit dem Trailer vor. Machst du das Tor ganz auf, ja? Ja, ja, in Ordnung, Nick. Wer seid ihr? Mein Name ist George, Madame. Und das hier... Was tut ihr hier? Wer hat euch erlaubt, hier hereinzukommen? Äh, ja, niemand, aber ja. das Tor war offen und wir wollten eigentlich nur mal... Nur mal was? Wir wollten uns nur mal erkundigen, ob wir unser Segelboot hier unterbringen können. Ja, und es überholen lassen. Ja. Hey, Linda, warum hast du das Tor noch nicht... Wer, wer sind diese Kinder? Wir wollten eigentlich... Wir möchten unser Segelboot hier unterbringen. Nein. Nein! Nein! Nein, nein, das geht nicht. Wir wir haben keinen Platz mhm. mehr. Wir bringen nur die Boote unter die, die unseren Feriengästen gehören. Ja. ja, die mieten die Wohnung oben. Dann ist das aber die eleganteste Ferienwohnung, die ich je gesehen habe. Das ist ja doch nicht so frisch. Manche Leute schätzen eben Luxus. Ja. So wie sie. Das alles geht euch überhaupt nichts an. Und jetzt verschwindet gefälligst, bevor ich die Polizei rufe und euch wegen Hausfriedensbruch festnehmen lasse. Was? Das das gut schon? Wir gut. gehen ja schon. Kein Grund, sich aufzuregen. Nehmt eure Ponys und eure Räder und macht, dass ihr hier verschwindet. Ja, das ist kein Kinderspielplatz. Wir gehen ja schon. Und entschuldigen Sie die Störung. Ach, ist schon gut. Wir sind nur etwas überarbeitet. Bitte, geht jetzt. Wiedersehen. Mhm. So, das ist gut. Missmutig kehrten die Kinder nach Hause zurück. Für diesen Tag war ihnen die Laune gründlich vergangen. Nur die Ponys konnten die Mädchen ein wenig trösten. Am nächsten Tag fuhren die Freunde zum Hafen von Kirin. Denn sie hatten versprochen, Shirley ihr Segelboot zu zeigen, wenn sie auch mit dem Leck im Boot keinen Ausflug unternehmen konnten. Als sie auf den Bootsteg zusteuerten, kam ihnen Mr. Sullivan, der Bootsbauer, entgegen. Hallo. Hallo. Hallo, Kinder. Ihr kommt gerade recht. Ich habe mir gerade mal euer Boot angesehen. Und? Ja, das trifft sich gut. Wir wollten Sie sowieso gerade fragen, mhm. ob Sie nicht ein anderes Bootshaus wissen, wo wir unser Boot unterbringen können. Hm. Vielleicht in Twin Oaks oder New Haven. Gestern waren wir in der Nebelbucht. In der Nebelbucht? Mhm. Wie seid ihr denn darauf gekommen? Ja, Pastor Fletcher hat uns auf die Idee gebracht. Mhm. Es ja. gibt da ein Bootshaus, deshalb haben wir uns da umgesehen. Die Besitzer waren echt komische Typen. Yeah. Komische Typen? Ja, die sind fast durchgedreht, weil wir uns ihr Bootshaus angesehen haben. Das ist seltsam. Normalerweise ist jeder Bootsbauer froh, wenn Kundschaft kommt. Na, diese Leute jedenfalls nicht. Anscheinend bringen die nur Boote unter, die reichen Leuten gehören. Und sie selber können auch nicht gerade arm sein. Die vermieten die Wohnung über dem Schuppen an Feriengäste. Das haben sie jedenfalls gesagt. An Feriengäste? Wirklich? Ja. Na, das wird dann wohl so sein. Ist jedenfalls ein piekfeines Apartment. Ja, kann man wohl sagen. Und die Boote, die bei denen im Schuppen liegen, das sind ganz teure Rennjachten. Ach, Rennjachten? Seid ihr euch sicher? Ganz sicher. Haben wir selbst gesehen. <lacht> Komisch. Na, so gut kenne ich die Leute aus der Nebelbucht allerdings nicht. Hab nur gehört, dass die da schon eine Weile vor sich hin basteln. Aber nun zu euch. Ich denke, das Loch im Rumpf von eurem Boot kann ich flicken. Das ist nicht so schlimm. Das ist wirklich sehr nett. Höre ich da etwa ein Aber... Naja, unser Taschengeld reicht vielleicht nicht dafür. Das ja, wir auch. Ja. <lacht> nee, darum macht euch mal keine Sorgen. Wenn ihr mir ab und zu ein bisschen bei den Arbeiten helft, dann kriegen wir das schon hin. Ohne, dass ihr euer Sparschwein schlachten müsst. Oh, danke, Mr. Sullivan. Das ist wirklich unheimlich nett von Ihnen. Oh ja. Und wir helfen Ihnen natürlich gern, solange die Ferien dauern. Ja. Ja. Na prima, dann ist das also abgemacht. Wie wär's, Jungs, wenn ihr mir helft, mein Werkzeug in den Schuppen zu tragen? Klar gern. ja. Natürlich. Okay, dann ja. packt mal an. Ja. Wir bleiben doch hier und zeigen Charlie das Boot. Dann kommen wir nach, okay? Okay, ja, okay. bis nachher. Ja. Jetzt noch die Kiste. Okay. Komm, Timmy. Ich glaube, Timmy kommt lieber mit uns. Er ist noch nie sehr gerne auf dem Boot gewesen. Was denn, Timmy? Wirst du etwa seekrank? Na schön, dann bleib eben bei den Jungs. Während die Mädchen sich das Boot ansahen, folgten die jungen Mr. Sullivan zu seinem Bootsschuppen. Halten, Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Seht mal, wer da vor dem Schuppen steht. Hey, das ist ja Constable Billings. Oh, ja. Timmy, alter Junge, hast du George etwa im Stich gelassen? Hallo Jungs, hi Hallo. Peter. Hallo hey. Matthew, Constable. was treibt dich denn hier? Ich hatte dir doch gesagt, dass dein Boot erst in ein paar Tagen fertig ist. Ich weiß, Peter. Deswegen bin ich auch nicht hier. Ist leider was Dienstliches. Ach, sag mal, hast du irgendwelche Kunden, denen Boote gestohlen worden sind? Gestohlen? Nicht, dass ich wüsste. Sagen Sie bloß, in der Gegend werden Boote geklaut. Also... Ich fürchte ja. Jedenfalls habe ich von zwei oder drei Fällen gehört, in einem Umkreis von wenigen Seemeilen westlich von Kirin. Aber hier in Kirin ist noch nichts passiert. Anscheinend nicht. Jedenfalls habe ich nichts davon gehört. Mhm. Wäre mir jedenfalls lieb, wenn du mal rumhäuchst, Peter. Und falls du irgendwas hörst, würdest du mich bitte sofort verständigen? Ja, klar. Versteht sich doch von selbst, Matthew. Danke. Und pass gut auf die Boote auf, die bei dir im Schuppen liegen. Wenn jemand meine Winddancer klaut, dann verfolge ich ihn. Ihn bis ans Ende der Welt. Das kann ich mir vorstellen. Du hast ja wirklich genug Zeit und Geld investiert, damit die Wind Dancer das schnellste Boot im Umkreis wird. Ich werde jedenfalls gut drauf aufpassen. Danke für die Warnung, Matthew. Ist doch mein Job. War nett euch zu sehen, Jungs. Ja, hat uns auch mhm. gefreut, Constable. Bis bald. Okay, Jungs, dann wollen wir mal. Ja. Ach, ist das schwer. Wenig später kamen auch die Mädchen zum Bootshaus. Die Jungen konnten es kaum erwarten, ihnen von den Diebstählen der Boote zu erzählen. Nach dem Abendessen bemerkte Julian mit Schrecken, dass er sein über alles geliebtes Taschenmesser in Sullivans Bootshaus hatte liegen lassen. Obwohl er müde war, beschloss er noch einmal ins Dorf zu fahren, um das Messer zu holen. Dick bot ihm an, ihn zu begleiten, was Julian gern annahm. Es war dunkel geworden, als sie an Sullivans Bootsschuppen eintrafen. Julian kramte nach dem Schlüssel, den Mr. Sullivan ihm gegeben hatte, weil die fünf Freunde gleich am nächsten Morgen anfangen wollten, das Bootshaus aufzuräumen. Was ist denn los? Ja, wo habe ich ihn nur gelassen? Ach, Julian, du verschusselst doch alles. Erst Großvaters Messer und jetzt den Schlüssel. Wie gut, dass dein Kopf angewachsen ist. Sonst wirst du ihn auch noch irgendwo liegen lassen. Ha, ha, ha. Ja, ha, ha ja. Hm. Hm. Ah, hier ist er ja. ja. Das geht doch. Hm. mit einer Taschenlampe. Hey, Sie, wer sind Sie? Die Türm aus der Hintertür. Los, Dick, Aha. wir müssen sie erwischen. Ja, hinterher. Mist. Kannst du etwas sehen, Dick? Verflexte Kiste. Ich habe nur noch die Rücklichter gesehen. Was meinst du? Wer war das? Das ist doch wohl klar wie Klosbrühe. Die Diebe, die die Boote hier in der Gegend klauen. Sieh dir das an. Ja. Die haben die Hintertür einfach aufgebrochen. Die waren bestimmt hinter der Winddancer ja. her. Miss. Oh, Mist. Beinahe hätten wir sie auf frischer Tat ertappt. Tja, knapp vorbei ist auch daneben. Jetzt hol dein Messer und lass uns nach Hause fahren. Es ist spät. Ja, ja, okay. Ah, hier. Ich hab es. Ah, zu schade, dass wir das Nummernschild von dem Auto nicht gesehen haben. Tja, dann hätten wir gewusst, ob es aus dieser Gegend stammt. Ja. Kann aber eigentlich nicht sein, oder? Na, mhm. ja, ich meine, hier in der Gegend könnte doch niemand ein geklautes Boot lange lagern, ohne dass jemand Verdacht schöpft, oder? Es sei denn, man hätte ein echt gutes Versteck. Ja, stimmt. Aber selbst dann, sobald man das Boot verkauft, müsste der Käufer es doch befördern. Und dann würde jeder sehen, dass man mit einem geklauten Boot durch die Gegend fährt. Ja, du hast recht. Ah! Ah! ah! Was ist das denn? Mein ja, Farbeimer. Haben wir wohl heute Nachmittag hier draußen vergessen. Tut sehr weh? Nur wenn ich lache. <lacht> das kommt davon, dass wir hier bei Nacht und Nebel rumstolpern. Nacht und Nebel. Farbe. Was ist? Was redest du denn da Also Was tut man mit einem geklauten Boot, um es zu verändern? Hä? Dann streicht es in eine andere Farbe. Ja. Und wo könnte man ein Boot besser verstecken als im Nebel? Warte mal, du meinst doch nicht etwa … die Nebelbucht … Ja, na klar! <lacht> Erinnerst du dich, was die komischen Leute dort im Bootshaus gesagt haben? Irgendwas äh, von Spezialbehandlung. Stimmt, das hört sich verdächtig an. Jedenfalls sollten wir uns die Nebelbucht morgen noch mal genauer ansehen. Ja, genau meine Meinung. Den sollten wir mal auf den Zahn fühlen. Ich kann es kaum erwarten, das alles den Mädchen zu erzählen. Ja. <lacht> Na komm schon. Er ja, ja, kommt. wirklich spät geworden. Morgen erzählten Julien und Dick den Mädchen die Geschehnisse der Nacht. Dann begaben sich die fünf Freunde wieder zu Mr. Sullivans Bootschuppen, um ihm wie versprochen beim Aufräumen zu helfen und natürlich, um ihn über den Einbruch der vergangenen Nacht zu informieren. Am späten Nachmittag machten sie sich auf den Weg, um dem Bootshaus in der Nebelbucht einen erneuten Besuch abzustatten. Mann, das ist <lacht> anstrengend mit <lacht> dem Fahrrad, ich ja. wäre lieber geritten. Ja, das ging nicht, schön. Die Fahrräder können wir verstecken, aber die Ponys hätten uns verraten. Versteckt eure Fahrräder im Gebüsch, Leute. Wir wollen ja nicht, dass uns jemand bemerkt. Ich weiß wirklich nicht, was wir hier wollen. Also, so ganz klar ist mir das auch nicht. Was glaubt ihr eigentlich, was wir hier tun können? Also, wissen wir auch noch nicht genau. Erstmal den Schuppen beobachten, würde ich sagen. <lacht> Mhm. Das ist die Rennjacht, die wir gestern gesehen haben. Ja. Allerdings ist sie jetzt nicht mehr rot, sondern blau. Stell ja. Die transportieren Ritteny. die Jacht ab. Was machen wir denn jetzt? Wir teilen uns auf. George und ich verstecken uns auf dem Boot, um ja. zu sehen, wohin es transportiert wird. Ja, Seid ihr verrückt? Na? Wir können euch ja sonst wohin bringen, womöglich ins Ausland. Ach was, ähm, sobald wir merken, dass sie weit weg waren, steigen wir aus und springen bei der ersten Gelegenheit vom Boot. Aber wahrscheinlich verkaufen Sie das Boot in der Nähe. Ja, eben. Sie werden damit nicht weit durch die Gegend fahren wollen. Los, George. Ruhig, Timmy, mach keinen Lärm. Wir können nicht dich mitnehmen. Sehr stimmt. Okay, du kommst mit uns und hättest uns noch die ganze Bande auf den Hals. Und was sollen wir tun? Du und Dick, ihr beobachtet das Bootshaus weiter. Mhm. Falls noch ein Boot gebracht oder abtransportiert wird. Ja, und alles ich? Klar. Ich hole jetzt Constable Billings. Ich glaube, wir haben genug Beweise. Alles klar. Pass auf euch auf, ja? Komm, George. Ja. Seid bloß vorsichtig. Freunde warteten ab, bis das Boot auf den Trailer verladen war. In einem unbeobachteten Moment schlüpften George und Julien unter die Plane, mit der das Boot abgedeckt war. Auch Timmy wurde mit an Bord gehieft. Kurz darauf spürten sie, wie der Trailer anzog. Ich bin Julian. Mhm. Vielleicht war es doch nicht so eine gute Idee, uns hier zu verstecken. Mhm. Sch Timmy, nicht so laut. Ja, hättest du eine bessere Idee gehabt? Nein. Was meinst du, wo die mit dem Boot hin wollen? Ich weiß nicht, aber so weit werden sie mit einem frisierten Boot nicht fahren wollen. Ähm es gibt an der Küste ja genügend kleine Buchten, wo man illegale Geschäfte machen und dann einfach verschwinden kann. du was? Wir fahren langsamer. Du hast recht. Die halten an. Guck mal vorsichtig unter der Plane raus. Ja, warte mal. Siehst du, wo wir sind? Ich kann den Kirchturm von Twin Oak sehen. Wir sind also nicht allzu weit gefahren. Psst. Wieso sind die Kunden noch nicht hier, Nick? Kann ich etwa hell sehen? Vielleicht haben sie eine Autopanne. Ja, wirklich witzig. Wir stehen hier mit einem heißen Boot herum und es ist mhm. noch nicht mal dunkel. Ich weiß nicht, was der Boss sich dabei gedacht hat. Geschäfte in der Dunkelheit sind nur unnötig verdächtig. Wir schleppen ein völlig unauffälliges Boot zu einem anderen Liegeplatz. Kein Mensch wird Verdacht schöpfen. Ja. Sei nicht so nervös. Ist das hier auch bestimmt der richtige Parkplatz? Aber ja. Beruhige dich doch endlich, Linda. Ja. Ich werde schon mal die Plane vom Boot lockern. Mhm. Die Kunden werden es sich ansehen wollen. hier nirgends verstecken. Was machen wir denn jetzt? Keine Ahnung. Jimmy, mach dich klein. Ich stecke meine Jacke über dich. Hm? Na, sieh mal eine an. Wen haben wir denn hier? Das ist der Nick? Sieh mal, Linda, die Kinder von neulich. Oh. Ihr kleinen Schnüffler! Was macht ihr hier? Wir wir, wir wollten nur... Nachspionieren wolltet ihr uns. Mensch, was machen wir jetzt mit Ihnen, Nick? Wir halten sie erstmal fest, bis meine Kunden kommen. Ja. Die können diese Gönn mit nach Frankreich nehmen, wenn sie wollen. Was? Nach Frankreich? Dahin verschieben sie also ihre gestohlenen Boote? Woher weiß der Junge das? Er red nur! Aber das genügt. Wir müssen die beiden loswerden. Komm schon! Lassen Sie mich los! Hilfe, Julian! Timmy, Hilfe! Mir. weg da! Oh. Ah. Oh. Oh. Wo kommt denn das Viech her? Los, George, lauf! Lauf doch! Jimmy! Jimmy, schnell, komm! Ah. Oh. Wir kriegen euch noch! Los, dahinter hinterher! Wir müssen sie kriegen! Ich, ich hab Stöckelschuhe an! Verfolgt du sie doch! Kann ich nicht! hinten kommen unsere Kunden! Lass uns das Geschäft schnell abwickeln und zum Bootshaus zurückfahren. Wir müssen die anderen Boote so schnell wie möglich loswerden. Oh, der Boss bringt uns um. Während George und Julien dem Gaunerpärchen mit knapper Not entkommen waren, beobachteten Dick und Shirley das Bootshaus in der Nebelbucht. Scheint alles ruhig zu sein. Hm, bis jetzt. Ich hoffe, Julian und George sind okay. Sie haben ja immer einen Timmy dabei. Das wird ihnen auch nicht viel nützen, wenn sie entdeckt werden. Hast du eine Ahnung, was, was für Clem Timmy uns schon befreit hat? Ehrlich? Hm. Na, dann bin ich froh, dass er bei Ihnen ja. ist. Sag mal, was machen wir hier eigentlich? Wir halten einfach die Stellung, bis Anne zurückkommt. Seid ihr euch auch wirklich sicher, dass hier ein krummes Ding läuft? Was, wenn das Ganze völlig harmlos ist? Nein, das ist es bestimmt nicht. Erst die umgespritzte Renjach, die vorher geklaut wurde, mhm. dann der Einbruch bei Sullivan. Die Leute haben hier Dreck am Stecken, glaubt mir. Oh, irgendwie kommt es mir ganz schön blöd, vor hier herumzusitzen und sozusagen einen leeren Bau zu bewachen. Ja, die beiden haben den gefährlicheren Job. Mhm. Wenn sie entdeckt werden, dann wird es für sie ziemlich ungemütlich. Das wird es für euch auch. Oh, Mr. Sullivan, was tun Sie denn hier? Ich kümmere mich um neugierige Kinder, oh. die sehr profitable Geschäfte stören. Aber... Mr. Sullivan, Sie sind doch... Sie, Sie können doch nicht, Sie... Sie? Sie stecken mit diesen Gaunern unter einer Decke? Das gibt's doch da? nicht. Komm, junge Dame. Ab in den Keller. Nein. Ach, cool. Ihr beide werdet so lange eingesperrt, bis wir die Brute losgeworden sind und euch abgesetzt haben. Ach, lassen Sie mich... Lassen, Lass sie sie sie gehen. Oh. Hau. Lassen Sie sie gehen! Lassen Sie sie los! Hau ab, komm Charlie! Her, Na los! Ich kann dich ah. doch nicht mehr Hier. zurücklassen! Lauf! Ja, Sei man. nicht blöd, Charlie! Lauf und hol Hilfe! Na los! Das wird dir nichts nützen, Junge. Ja. Constable Billings ist schon auf dem Weg hierher. <lacht> <lacht> Netter Bluff, aber darauf falle ich nicht rein, Dick. Los, komm, ab <lacht> in die Keller. Nein, nein, ich will nicht. Nein, Hilfe! Nein, nein, Hilfe! Hilfe! Mr. Sullivan sperrte Dick in den Keller des Bootshauses, der feucht und muffig war. Dick war verzweifelt und hämmerte hilflos an die dicke Kellertür. Lassen Sie mich raus! Hilfe! Hilfe! Hilfe! Dick, alter Junge. So geht's nicht. Wir wollen doch mal sehen, ob es nicht einen anderen Weg hier raus gibt. Die Tür ist zu. Was jetzt? Wie komme ich hier raus? Da oben ist ein kleines Fenster. Wenn ich das einwerfe, dann, dann kann ich vielleicht rausklettern. Nur womit? wie... Ja, dieser Stein sollte reichen. das Sicherheitsglas. Der Stein prallt ab. Welcher Idiot lässt denn einen Keller mit Sicherheitsglas versehen? Oh Mann, ich bin geliefert. Dick hatte das Gefühl, schon seit Stunden eingesperrt zu sein als er plötzlich ein leises, sehr vertrautes Winseln hörte. Sekunden später wurde die Kellertür von außen aufgeschlossen. Timmy? Wir sind hier. George! Wo kommt die ihr denn auf einmal her? sind den Gaunern knapp entkommen und mit dem Bus hierher zurückgekommen. Aber sag mal, wer hat dich denn hier eingesperrt? Du wirst es nicht glauben. Es war Mr. Sullivan. Mr. Sullivan? Uh -huh. Was hat der denn mit der ganzen Sache zu tun? Er hängt da voll mit drin. Wo ist Julian? Er darf Mr. Hallewe nicht in die Arme laufen. Na dann los, nicht sie weg hier. Oh, hörst du den Motor? Ich glaube, das sind Nick und Linda, die mit dem Transporter zurückkommen. Wir müssen sofort hier verschwinden. Schnell liefen Dick und George aus dem Keller nach oben. Sporter rumpelte auf das Gelände des Bootshauses und kam zum Stehen. Erschrocken sahen sie, dass Julian inzwischen von Mr. Sullivan entdeckt worden war und von ihnen festgehalten wurde. Ungläubiges Entsetzen lag auf Juliens Gesicht. Schon wieder dieser Junge. Wie kommst du denn so schnell hierher? Ja, nachdem wir ihn entwischt waren, sind wir per Anhalter hierher gefahren. Entwischt? Was soll das heißen? Nick, ich höre. Tut mir leid, Boss. Der Junge und das eine Mädchen hatten sich im Boot versteckt. Ja. Wir haben sie erst am Treffpunkt entdeckt. Was machen wir denn jetzt mit ihnen? Wir sperren sie in den Keller. Da sitzt nämlich schon einer von dieser neugierigen Bande. Dann laden wir eines der beiden letzten Boote auf und verschwinden von hier. Du kannst deinem Bruder im Keller Gesellschaft leisten. Na, was? da! Lassen Sie mich los! Ja. Ja. Du der Kleiner wichtig, hätte Du wirst überhaupt nichts, Peter. Nimm die Hände hoch. Matthew, wo kommst du denn her? Ich habe ihn hierher gebracht. Ähm, Constable Billings. Oh. Lass mich in Ruhe, Matthew. Oder dem Jungen passiert was. Aua. Na los, Timmy, fast! Ruf den Hut zurück! Los! N nichts wie hier! Aua! Aua. Nichts da Sie Verbrecher! Hier geblieben! Na los! Ah, ah, uh, ah, aua! Ah, ich hab mir die Hand gebrochen! Ah. Ich, ich gebe auf! Tun Sie mir nichts! Ah, weg, du Kröter! Aus! Aus, Livi, lass ihn los! Konsible Billings kümmert sich jetzt um ihn. Du bist verhaftet, Peter. Und das gilt auch für deine Komplizen. Geschieht Ihnen ganz recht. Mr. Sullivan! Wir dachten, Sie wären unser Freund. Was haben Sie bloß mit diesen Gaunern zu tun? Ich bin der Kopf der ganzen Sache. Wenn du es unbedingt wissen Nö. willst... Das ist, das ist ein sehr einträgliches Geschäft. Ich wollte nicht für den Rest meines Lebens anderer Leute Boote reparieren. Ja, aber der Einbruch. Wieso sind Nick und Linda denn in ihren Bootsschuppen eingebrochen? Das war ein Ablenkungsmanöver, richtig? Mhm. Du hattest eine der schnellsten Yachten im Umkreis von Meilen. Wenn bei dir nicht eingebrochen worden wäre, dann wäre ich früher oder später misstrauisch geworden. Ja, das stimmt. Der Einbruch war fingiert. Mhm. Wir sollten nur die Hintertür aufbrechen und ein bisschen Unordnung machen. Ähm, dass die Jungs uns dabei fast erwischt hätten, war nicht geplant. Ja. Tja. Die fünf Freunde tauchen eben immer auf, wenn man sie am wenigsten erwartet. Das ist wahr, aber diesmal sind wir der Gefahr nur ziemlich knapp entkommen. Kann man wohl sagen. Euretwegen kriege ich noch graue Haare. <lacht> Wie sind Sie denn hergekommen? Mein Auto steht ein paar hundert Meter entfernt an der Straße. Den Rest des Weges sind Anne und ich zu Fuß gegangen. Also los, Peter. Du und deine Komplizen werdet jetzt ein Weilchen im Keller sitzen, bis ich das Auto geholt und Verstärkung angefordert habe. <lacht> Unfege. Alles unfähig. Ja, ja, ja. Ihr seid so blöd. Ihr seid so blöd. Und ihr, ihr unverbesserlichen Spürnasen, werdet mir die ganze Geschichte erzählen, sobald ich die drei hier im Keller eingesperrt habe. Ja, wird gemacht, Constable. Kein Problem. nicht Wo ist eigentlich Shirley geblieben? Sie ist losgelaufen, um Hilfe zu holen. Keine Ahnung, was mit ihr passiert ist. Da, Vater, da sind sie! Ich bin mit meinem Vater hier, um euch zu helfen. Shirley! Da kommst du zu spät. Es ist alles schon gelaufen. Ehrlich? Wieso habt ihr nicht auf mich gewartet? <lacht> gewartet? Hey Leute, warum haben wir eigentlich nicht brav im Keller gewartet, bis Shirley mit der Kavallerie kommt? Ja, das war sehr ungezogen ja. für uns. <lacht> gemein von uns unseren Freunden diesen Spaß nicht zu gönnen. <lacht> schon gut, schon gut. Es war ein blöder Spruch. Ich bin ein Esel. <lacht> ja. Ja, aber ein ziemlich hilfreicher Esel. Danke für deine Hilfe, Shirley. Gut zu wissen, dass wir uns auf dich verlassen können. Oh, ja. <lacht> Shirley, wo kommst du denn auf einmal her? Ich hatte Hilfe geholt, nur ein bisschen zu spät, wie es scheint. Oh, Noch ein Detektiv, als hätte ich mit den fünf Freunden nicht schon genug am Hals. <lacht> ja, wir werden immer mehr. Jetzt ist das halbe Dutzend voll. Bald bekommen sie Rabatt auf uns, Constable. locken und wir durchforschen <lacht> alte Gemäuer.